Seguim a Ràdio Palafrugell, seguim al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació posarem la mirada en una activitat que tindrem lloc, que tindrà lloc demà el Centre Municipal d'Educació de Palafrugell frugell és, una, és un debat al voltant de la formació inicial i permanent del professorat, un debat que organitza el moviment de renovació pedagògica de Girona i nosaltres ens posem en contacte amb el seu responsable. Bon dia, Albert Quintana.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 un col·lectiu del moviment de renovació pedagògica doncs del baix Empordà i una mica d'ans. I això també estem fent i per si també fan coses a par de frugel. Uh -huh. Perquè doncs tot el sector doncs educ educatiu del baix Empordà doncs, bueno, es podia agrupar, no? De fet aquí بالo frugel ja hi ha molta tradició, no, com a ciutat educadora don no treball educatiu i menys que també és a Palma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 De, de tres actors una és doncs, justament la Federació de Moviments de Revolució Pedagògica perquè estem agrupat tots els moviments de, de Catalunya en aquesta federació després també hi ha doncs, la Fundació del Fill i tenia la Diputació de Barcelona que, que per cert com que l'alcalde doncs, de Palau Forgell Josep Piferrer, doncs ara és el ponent d'educació de, de la Diputació doncs de Girona, doncs, una mica també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 a nivell de les comarques gironines doncs hem, hem anat fent vam començar per, per Ripoll després hem, hem sigut a Olot ara doncs eh, aquest mes serà doncs Palafrugell i doncs el mes de febrer serà Figueres i el mes de març serà Girona no? i així s'haurem fet una mica com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 Uh, que tot això ajudi a definir quins són els principis d'aquesta educació pública que ha de tenir el nostre país no i assenyalar aquestes condicions quan de fer possible. No també hem estat molts anys de, de retallades de contenció. Uh -huh. Ara sembla que que el pressupost de la Generalitat doncs farà un, una incorporació important, donc també a l'àmbit de l'educació, tant doncs, doncs, ens pren que es noties,peren que que això es reflecteixi per perquè doncs l'educació necessita recursos més actius i per tant, també en aquest sentit.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 és que tots són diversos, potser abans, doncs aquesta diversitat existia, però quedava molt més camuflada, no?, que tothom havia de seguir mateixes normes, uns, uns mateixos paràmetres, doncs ara no, no?, per això, ahir bueno, fins a tot com un moviment vam arrencar un seminari de treball sobre la personalització de l'aprenentatge, i per tant, doncs, bé, bueno, veiem que tot en el nostre món... Es personalitza, doncs, l'educació també, no? Uh -huh. I, i, I, per altra banda, tenim eines per fer-ho, doncs. Tenim eines que no teníem, doncs, des de l'internet, des de tota una sèrie d'elements tecnològics que ens ho han de permetre, però, doncs, potser, són en aquest cas, som els docents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 i per tant ens devem a la societat i ens devem sobretot als infants i joves tant que amb els quals compartim moltes hores al dia no? mm -hmm. doncs eh, aquesta activitat aquest debat que tindrà lloc demà, com us deiem demà dimecres a les 6 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Masquerós de, de Palafrugell i que doncs, estarà conduït o estarà presentat aquest debat per Xavier Besalú professor de, de la Universitat de Girona Posa que sí, és un debat t'obert potser... sí, sí, sí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 Mm -hmm. Molt bé, farem recordatori d'aquesta mm -hmm. darrera jornada d'aquest primer Congrés d'Educació Pública a Catalunya i fins i tot, doncs, eh, Albert, si vols, després en podem fer balanç de com han anat totes aquestes jornades i d'aquestes presentacions, debats que heu anat fent al, al llarg d'aquests doncs, mesos. Eh, Albert Quintana, només doncs, animar a tothom, eh, és, no sé si només està bé, és un debat obert, llegeixo, és, per tant, eh, no només és per professorat, eh?